Було вже. Брандл нарешті знайшов хвильку і відтягнув Грегора в сторону пояснити, що відбувається. Грегор з захваті. «Пробачу, довелося отак з пароплава на бал?» – говорить Брандл. «Та я подумав, що тобі краще поглянути на все самому». Він говорить із середньозахідним акцентом і монотонністю, які його колеги подекуди сприймають за глибини психопатологічний симптом. «Поглянути на що?» – різко відповідає Грегор. «На що поглянути?» У моменти збентеження Грегор інколи повторюється, змінюючи при цьому саму інтонацію. У нього вистачає людських рис, щоби розуміти, наскільки погана ця звичка, але йому дуже важко придушувати в собі цей рефлекс. Брандл пригальмував на проході і озирнувся, чи нікого немає поруч, щоб підслухати. Мол, сьогодні практично безлюдний, і тільки вогкий легіт жене брижі на плесі. «Скажи, що ти думаєш?» На Грегор замислився, а потім згадав усі особливості місцевої мови. Буде для нього хороша практика. Хлопчикам у великому будинку потрібна консультативна рада комітету. Це означає, що хтось забарився, витягнувши палець із дупи, і зрозумів, що боятися звездюлін від СРСР варто менше, ніж дечого іншого. Сталося щось таке, від чого їм різко знадобився протокол для спілкування з викрадачами. Це суперечить доктрині. І цьому треба якомога швидше давати раду бо вони починають ставити правильні питання. Щось їх розворошило, щось конкретне. Можливо, якісь агентурні дані з того боку завіси. Може, це від того чоловіка, Гордієвського. Але ж вони ще не до кінця збагнули, що означає їхнє перебування тут. Саган. Я правильно розумію причини його запрошення? Так, скупо відповідає Брандел. Ой, е ле -еле. І знову рефлекс. Грегор знімає окуляри і знервовано їх протирає, перш ніж знову напнути на носа. Йдеться тільки про нього, чи все набагато глибше? За домовленістю решту речення він договорює. Думаєш, йдеться тільки про нього, кому доведеться заткнути рот. Глибше. Збуджений Брандл ніби говорить крайм рота, і з його засмученого стану сьогодні Грегор робить висновок, що він і справді розчарований. Сагани з друзями в Корнелі використовують тарілку варисіво, щоб слухати сусідів. Ми на це не чекали. Тепер просять про дозвіл скерувати сигнал до найближчого «З інших дисків. Більш-менш прямолінійний. Поговоріть із нами». На жаль, Сагана добре знають, і саме тому він привабив увагу нашого номінального начальства. Тим часом СРСРівці знайшли щось таке, що їх страшенно злякало. ЦРУ про це дізналося не зі своїх джерел. Вони просто напряму вийшли з посольства на Держдеп. Уявляєш, який у них переляк?» – Брандол на хвильку замовк. «Звичайно ж, Саган з друзяками про це не в курсі». Чому їх ніхто досі не застрелив? холодно питає Грегор. Ми вчасно заткнули їм фінансування, знизав плечима Брандел. Якщо їх ще й пристрелити на додачу, це привабить увагу. Ми б намагалися замести сліди і все пішло б нелінійно. Ти ж розумієш суть проблеми це напіввідкрите суспільство, неналежний контроль і управління. Жменька астрономів гуртується з власної ініціативи, проводять усякі там наукові конференції, зустрічі а потім приймають рішення витратити пару тисяч баксів дослідного гранту Інституту стандартів і технології на станулення зв'язку із найближчим диском. Як нам тримати під жандарським наглядом такі речі? Позакривати всі їхні радіотелескопи. Якщо треба, то під дулом пістолета. Але, думаю, проблема з електроживленням або засідання Конгресового комітету мали би не менш ефективний наслідок. Можливо, але в нас немає тут такого ресурсу, як в СРСР. Саме тому я притягнув Сагана в консультативну раду комітету. Ти ж розумієш, що це потьомкінське село, щоб переконати всі його контакти в тому, що справа зрушилася з місця. Але нам потрібно вирішити, як закрити йому рота. Я так думаю, Саган, вождь секти, поговоріть з нами, о чужопланетні боги. Так? Що ж, Грегор ретельно зважує далі всі свої слова. Припускаючи, що він усе ще чистий і незаражений, його можна провернути або заморозити. Якщо провертатимемо, то необхідно зробити це переконливо. Повна толеризація, А ще знадобиться переконливе обґрунтування. Використати його для того, щоб проповідувати серед астрономічної громади закритість або ж загнати їх у манівці. Як Гайзенберг і військова ядерна програма в нацистів. Він класнув пальцями. А чого б нам не сказати йому правду? Принаймні щось таке, щоби повністю збили його з пантелику. Бо він член Федерації американських науковців і не повірить нічому, що не мало би незалежного підтвердження, бурмочив Брандл краєчком рота. В цьому же проблема використання держустанови як нашого прикриття. Якусь хвилину вони обоє йдуть мовчки. «Боюся недооцінювати його дуже небезпечно», – говорить Грегор. «Він може стати для нас справжнісіньким скарбом, а може великою небезпекою. І якщо не замовкне, можливо доведеться вдаватися до фізичного насильства». А з тією кількістю колоній, які вони позасновували, добратися до всіх просто не вийде. Треба по пунктах перебрати все, що вони знають, лаконічно говорить Брандл. Мені треба знати реальний стан справ. Ти перелічуй, а я скажу, чого раніше не було. Окей. Грегор замислився на якусь мить. Дивись, геть усім відомо, що о 3.15 ночі, між 12 та 13 секундами за Грінвічем, 2 жовтня 1962 року, Зупинилися всі годинники, зникли супутники, змінилася карта зоряного неба. Зазнали летальної катастрофи 19 авіалайнерів і 46 кораблів, що саме перебували в рейсах, а селюство опинилося перенесеним із планети в Чумацькому шляху на диск, який ми вважаємо десь у Малій Магеллановій хмарі. Тим часом галактика Чумацького шляху, принаймні ми вважаємо це саме вона, зазнала видимих змін. Звідки взялося чимало бідних на металезір, проявилися ознаки макроскопічної космічної інженерії і всяке таке. Для громадськості пояснення полягають у тому, що відвідувачі заморозили Землю в часі і перенесли її поверхню на цей диск. На щастя, вони досі гризуться одне з одним, чи могло це все статися через гіпотезу про копіювання Мінського, або ж того добродя Моравця про цифрову симуляцію. І правда. Брандл недбало купнув камінь на тротуарі. Ну і? Що говорить первинний аналіз? Що рано чи пізно вони стануть небезпечними? Вони мають історичну схильність здійснювати теологічні помилки, вірити в гігантських і всемогутніх творців та смисли власного існування. Якщо їм випаде замислитись про наміри трансцендентного інтелекту, то цілком вірогідно почнуть ставити собі запитання, чи їхня присутність тут говорить про бажання Бога дослідити обставини власного народження. Хай там як, а скільки ми зафіксували на диску технологічно розвинених видів 10 мільйонів? 12, подекуди кількоразово реплікованих. Вони можуть приплести це до власної концепції явленого їм призначення і вирішити, що їм, по суті, руковано народити Бога. А це абсолютно невигідний з нашої перспективи висновок, який вони здатні зробити. І з телеологів виходять погані сусіди, так би мовити. Твоя правда. Задумано промовляє Брандел і щось собі бурмоче під носа. Це вже не вперше вони утримуються від того, щоб масово закидати одне одного водневими бомбами. Це незвично для цивілізації приматів, можу стати небезпечними, якщо й надалі так робитимуть. Поняття небезпеки відносне, говорить Брандел і знову нерозбірливо мурмотить. Усередині його рота щось ворушиться. Не роби цього. гаркнув Грегор. Він інстинктивно озирнувся, але нічого не сталося. Який ти смиканий. Насупився Брандел. Годі так перейматись нам тут уже недовго. Вийшов наказ на переїзд чи треба готувати стерилізаційний удар. Поки що ні, знизує плечима Брандел. Продовжувати вивчати обстановку, поки не буде прийняте рішення. СРСРівці зробили відкриття мова про їхню програму пілотованих досліджень. Пощастило корольову. Що, напружується Грегор, що вони знайшли? Йому відомо про великий атомний екраноплан. Каспійського дракона, що рискає по семи океанах у пошуках нових світів. Він навіть знає про маленький флот, який страхітливим коштом будується в Архангельську. Але це щось нове. Той, що вони знайшли. Руїни, невесело вишкірився Брандал. А потім ще вісім тижнів займалися картографуванням узбережжя. Вони підтвердили свою знахідку. Відправили фотографії в Держдеп. Деталі топографічної зйомки, багато чого. Брандл махнув у бік кубинського меморіалу. Велетенської гранітної колони, яка панує над молом, та її тіні, що вказує в сторону капітолія. Вони знайшли руїни Вашингтона на 140 тисяч миль звідси. Він показує строго на північ. Вони не повні ідіоти, і це вони вперше виявили свій кревний вид, перенесений сюди раніше. Вони також, ймовірно, стали на шлях до розуміння істини. На щастя, в наших товаришів у Москві є надійний спосіб контролювати тамтешні хід справи, але повідомлення в ЦРУ пішло раніше ніж передачу встигли перекрити. А це означає новий головний біль. Ми мусимо впевнитися, щоб тут ніхто не ставив питання навіщо. Тому я хочу, щоб ти вступив у прямий контакт із Саганом.